מזמור חטא למנצח על הגיטית, מזמור לדוד. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמים. מפי עוללים ויונקים יסט עוז למעם צורריך, להשבית אויב ומתנקם.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 צונב האלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ?